Daj, naslovili smo to predavanje na temo 200-letnice izida Špenhauerja temeljnega dela, temeljnega dela, svet kot volja in predstava. Zdaj To je samo ena izmed okroglih obletnic, ki jo letos preznujemo. druga izmed teh je tudi, da je letos krati 230-letnica rojstva filozofa. Kar pomeni, da je morda dobro, da za razumevanje njegove misli na nek način prikažem tudi lok njegovega življenja, kajti razumevanje njegove filozofije je na nek način možno samo skozi prizmo uh, njegovega življenja. Kaj se mu v življenju dogajalo, kako je njegovo življenje potekalo, kajti skozi to se je iskristalizirala njegova misel. Zdaj, glede na to, da je bil rojen 230 let nazaj, se bi preselili v leto 1788. Schopenhauer se je rodil v bogato hanzeatsko družino, kjer je bil podvržen zelo, za tiste čase, neznačilni kozmopolitski vzgoji. Moto njegove družine je bil prez svobode ni sreče. Zdaj, zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker je Arthur Schopenhauer že od svojih deških let bil vzgajan način, da je razumeval nek širši ozir sveta. Eh, razumil, eh, govoril je tekoče angliško, tekoče nemško, tekoče italijansko. Njegov oče je celo ime Artur izbral popolnoma potemeljitem premisleku, kajti v vseh treh jezikih se, eh, se to ime zapiše v, z istimi črkami. Zdaj, prva izmed traum Schopenhauerovega življenja je bila, ko so pri njegovih petih letih v Gdansk, kjer so živeli v koraka Lepruske čete. Seveda za otroka je bilo to verjetno dokaj traumatično, preselili so se, pustili desetino svojega premoženja tam in se preselili v Hamburg. E, tam so nekaj časa živeli, tam je Schopenhauer izgubil svojega očeta. E, v najstnih letih je pa Schopenhauer izrazil željo po gimnazijskem in univerzitetnem izobraževanju. Moramo vedeti, da to v tistih časih ni bilo nekaj vsakdanjega in tudi eh, Artur je oče, je temu v bistvu na začetku dokaj nasprotoval se v akademskih sferah, eh, ni imel najboljšega mnenja in je tako Schopenhauerju mlademu dal na voljo dve možnosti. Ali bo dve leti potoval po Evropi z družino, ali pa se bo dve leti pripravljal na eh, kasnejši študij. Seveda, če otroku ponudiš nekaj takega, se odločiš za potovanje. In tako so naslednji dve leti potovali po Belgiji, Franciji, Švici, Italiji. E, kar je tu zanimivo, je, da je Arthur tako tekoče govoril te tuje jezike, da mnogi daj sploh niso vedeli, ali je angleški, ali je italijan, ali je francos, ali je nemec. E, to je bilo tudi eno izmed njegovih najsrečnejših obdobij, saj je mest preživel dve leti pri eni izmed francoskih družin ki tudi sam je zapisal, da je to bilo njegovo najsrečnejše obdobje. Zdaj, Šopenhauerja Schopenhauer, filozofija se je na nek način razvila tudi iz posledice odsotnosti te formalne izobrazbe, ki je ni bil deležen v svojih deških letih. Njegova filozofija je tudi kasneje izhala iz tega. Kajti on je zmeraj trdil, da filozofija mora izhajati iz izkustva. Se pravi, ne najprej pojmi in na to izkustvo, ampak naj, najprej izkustvo. In tudi pri formalni izobrazbi naj bi to bila po njegovem težava, ker je pravil, da če pridobiš ti pojme, ki so po izkustvu pridobljeni od nekoga drugega, ne moreš predočiti nazaj svojih izkustvenih stvari in na tej točki neke malega izgubiš. Seveda, ni se za nikdar postavil čisto na pozicijo uh, neformalne izobrazbe. Uh, Njegova filozofija je zaradi tega izhajala iz življenja, zato je razlikoval, Schopenhauer je marsikjer zapisal, da razlikuje med akademsko filozofijo, ki se ukvarja na nek način zgolj s koncepti, pojmi, in na drugi strani filozofijo, ki reflektira eksistenco in izkustvo. Zdaj, kasneje bomo tudi videli na nek način, bi lahko rekli, da je njegova filozofija mm, podobna neke vrste ustvarjalni umetnosti. Za Pravi čujem. Hmm. Za akademsko filozofijo je dejal, da so lahko dobri učitelji, da pa le filozofija, ki temelji na izkustvu, lahko sami misli, samemu razcvetu ideje, dodakaj originalnega. Zdaj, Schopenhauer, ki se je seveda odločil za to dvoletno potovanje, je pri 17 letih začel z delom v očetovi pisarnji, kar seveda lahko vemo, da mu ni bilo najbolj pogodu delo v pisarni je trpelo, saj je večino časa porabil za to, da je svoje misli, ki so se kasneje izkristalizirale njegovo filozofijo, zapisoval na račune, eh, zveske, ki so bi čemu drugemu in je bolj ali manj počel to. Eh, ko je pa oče umrl, so se stvari dokaj spremenile za njega. Zdaj, tukaj je fajn narediti en ekskurs, ki se tiče njegove mame Johane Schopenhauer. Johana Schopenhauer je po smrti eh, moža, se pravi Heinricha Floresa, se preselila v Weimar, ki je takrat svetel in bil, v katerem so živeli vsi predstavniki takratne kulturno-umetniške scene. Njenih družabnih dogodkov so se vdeleževali Goethe, pa brata Grimm, brata Schlegel, Weilland, ter drugi. Recimo, Schubert je glasbil celo eno izmed njenih pesmi. In tako se je Schopenhauerju še zelo dolgo dogajalo, da so ga naslavljali zgolj kot sin Joane Schopenhauer. In to je njega seveda, izredno je zilo, kaj ti hotel je to doprinesti nekaj svojega, ne pa da so ga vse življenje povezovali z njegovo mamo. Zdaj, seveda, treba je reči, da v tistem obdobju romantike Joana Schopenhauer bila resnično eden izmed centralnih delov uh, te srednje, ki se je družila. Zdaj, na materino prigovarjanje se je končno preselil v Goto, kjer se je seveda pisal gimnazijo in nato kasneje na uh, univerzo. Uh, je pa res, da je tam pilil svoje znanje latinščine in grščine, ki je bilo tako dobro, kako tudi znanje vseh ostalih jezikov, da so ga nekateri profesori že videli kot uh, učitelja klasične filologije. Temu se je seveda opril, kajti njegova prva ljubezen je bila še zmeraj filozofija ko je opisal na univerzo in študiral filozofijo, se je izredno posvetil Platonu in Kantu. To se mi zdi, da je potrebno povdariti, kaj ti Platon in Kant sta misleca, ki sta Schopenhauerja na njega vplivali zelo. in Če boste brali svet kot in predstavo, je tudi sam noter v predgovoru zapisal, da brez poznavanja Platona in brez poznavanja Kanta boste njegovo filozofijo težko brali. Tako velik povdarek je dajal na misel. Za na univerzi je poslušal Fichtejeva predavanja Schleiermahereva predavanja, ampak kakor je bil Schopenhauer, je nad Fichtejem malo razočaran, saj je dejal, da se eh, njegova filozofija zakriva pred banalnostjo in tem, da bi rad bil znan in da bi rad nekaj dosegal. Tega to mu je zameril, kakor je zameril to, kasne, to kasneje Heglu, za katerega je dejal, da je navaden šarlatan. Rad pa je citiral Maherja, za katerega je rekel, če lahko citiram, študent na univerzi izvele to, kaj se bo moral učiti v svojem nadaljnem življenju. Leta 1813 je v Turingškem gozdu napisal svojo doktorsko delo. Ubertifija fahe vjocerdezace s von zu grunde. Zdaj, če bi to prevedli, v slovenščino, je bilo nekako o četvornem izvoru stavka zadostnega razloga. Žeko mu je, ko je lastni mami povedal za ta naslov, je Pikro pripomnila, ja, vse je lepo in prav, ampak uh, ta knjiga je verjetno namenjena lekarnarjem, ker ti s takšnim naslovom tega ne bo nihče bral. Šopenhauer jezen kot je bil, je zabrusil nazaj, ne vemo čisto točno kaj za ampak povedal da je že mogoče res, ampak ko bodo že vse njene knjige pozabljene, uh, bodo njegove se še zmiraj brale na to mu je ona odgovorila sladkim glasom, vsekakor, da se strinja z njim in da bodo vse njegove knjige še zmire na policah. Vse iz prve izdaje. Tako da odnos med mamo in sinom je bil na tej točki eh, milo rečeno slab. Je pa res, da je ta odnos na nek način plival na Schopenhauerjevo eh, kasnejšo filozofijo. Zdaj, za Schopenhauerja treba videti, da Sljub temu, da ga tretiramo in vsimu pridajo ta znak pesimista, temu ni ravno tako. Schopenhauer je odraščal v družini, kjer je bila neka pristna ljubezen, bolj neznanka kot kaj drugega. Zdaj kot zanimivost je morda zanimivo povedati, kaj je mu mati dejala, ko se je vpisal na univerzo v Weimarju. Za mojo dobrobit je pomembno vedeti, da si srečen, vendar temu ne rabim prisoskovati. Zmeraj sem ti govorila, da je s teboj težko živeti in bolj, kot poznam, teže je. Ne bom ti skrivala. Raje bi žrtvovala karkoli, kot pa da bi morala živeti s teboj. Kot je seveda jasno, se verjetno ni preselil k njej. Je pa še zmeraj obiskoval njena družabne dogodke, kjer je srečal Geteja, ki je o njemu zapisal. Slej kot prej nas bo vse presegel. Za en kratek čas se je uh, Artur Schopenhauer preselil svoj svoji mami, vendar se je to kočalil katastrofalno. Zdržal je približno eno leto in na to se do njene smrti 24 let kasneje več nista pogovarjala. Ta, ta odnos je bil dokaj osterno. Uh, bila je to zelo traumatična izkušnja za Schopenhauerja in bil je tudi posledično temu, nekateri pravijo, je bil... Uh, prestrašen tudi ob znaku prve bolezni je pobegnil, kar mu je mogoče kasneje v Berlinu celo uh, rešilo življenje, kot bomo videli kasneje. Bila so obdobja, ko ga je prevevala nepopisna groza. Ampak tradicionalno ponovanje Schopenhauerja kot pesimista je tukaj popolnoma zgrešeno, kajti kdor ga obravnava kot takšnega, pušča njegovo dejansko filozofijo pred vrati. Schopenhauer kot, eh, kot pesimist morda, kot oseba. Njegova filozofija daleč od tega. Njegova filozofija sicer izhaja, kot bomo videli, iz trpljenja v življenju, hkrati pa s pomočjo sočutja, karitas, agape, hoče to bolečino in to trpljenje preseči. Zdaj, v letih 1813 do 1814 je Schopenhauer srečal dve osebi, ki sta zelo vplivali na razvoj njegove misli. Eden izmed njih je bil orientalist Friedrich Mayer. Moramo vedeti, da so se klasični teksti vzhoda, pa v Panišade, pričele podjavljati v začetku 19. stoletja zgolj v kakšnih kratkih fragmentih, kakšnih prevodih. In Schopenhauer je preko Mayerja prišel do, v bistvu je bil to, Latinski prevod perzijskega prevoda 50. Upanišat, ki jih je poimenoval oziroma, ki so poimenovane, Upnekat. Schopenhauer je brez izjeme vsak dan prebiral te tekste, za katere, če lahko spet citiram, je dejal. Z izjemo originalnega teksta je to najbolj dobičkonosno in sublimno branje na svetu. Bilo mi je vtehol pri soočanju življenjem in mi bo tako tudi po smrti. Kar je zdaj tukaj pomembno pri Schopenhauerjevem soočanju z vzhodom, je to, da mu marsikdo pripisuje, da je njegova filozofija plod vpliva sodne misli, ampak tukaj moramo dejati sledeče, temu ni tako, kaj kajti Schopenhauer se je z Majerjem srečal v letu 14, takrat ko je imel že svojo uh, doktorsko nalogo popolnoma spisano in napisano. Kako je dejal sam? Že v letu 2014 so bile vse, moje, vse dogme moje filozofije tudi tiste subordinirane že vzpostavljene. Kar pa je Schopenhauer tukaj naredil je pa sledeče: Skozi raziskovanje zahodne filozofije se pravi predvsem plato in Kanta in z raziskovanjem vzhodne misli je iskal paralele. Igral se je s paralelami, ki jih je našel pri enih in pri drugih. In najbolj nenavadno je to, da je pri vsem skupaj primisli vzhoda in primisli zahoda. Uh, Primislecih jih ne vedoč drug za drugega, primislici, ki so živeli v različnih časovnih epohah, uh, različnih jezikih, našel um, iste fundamentalne sklepe filozofije, kot jih je našel na zahodu. To je treba povedati, je Schopenhauer ni filozof, ki bi izhajal izhodne misli in bi enostavno prevzel in priredil za zahodno misel oziroma za zahodno filozofijo. Temu ni tako. Drugi, drugi odnos, ki ga je tudi formiral, je bil pa odnos z GTM. GT je, GT je leta 1810 izdal svoje delo Teorija baru. Kasne, ko je pribiral je v doktorsko nalogo, se je navdušil nad njo, kajti v njej je videl marsikatere poteze, ki jih je našel tudi v svoji misli. Sledile so ure, dneve, tedni, meseci, ko sta filozofa oziroma misleca diskutirala in razmišljala, vendar tudi tukaj se je na koncu pojavila Kaj Kajti, ko je Schopenhauer napisal pamflet o vidu in barvah, ki ga je Goethe najprej sprejel z zadovoljstvom, Uh, je naposled videl, da je kritiziral določene točke njegove misli in da je spostavljal svojo, uh, svojo, svojo filozofijo. Tukaj sta se skregala in ja, tudi ta pot se je končala. Uh, sedaj pridemo do tiste točke, kjer je Schopenhauer zablestel v vsej svojem sijaju. Leta 1818 je dokončal svoje delo Svet kot volja in predstava. Zdaj tukaj prihaja do um, ene takšne, enega rahlega nesoglasja, kaj teni trdijo, da je knjiga išla v 1819, medtem ko drugi trdijo, da je knjiga išla leta 1818. 18. Dejansko je knjiga išla decembra leta 1818, 18. 18. kdo ve zakaj so pa v knjigi izdali, oziroma napisali letnico 1819 leta. Tako da lahko praznujemo 200-letnico iz, iz, iz, iz voda knjige dve leti. tudi ni tako slabo. Zdaj, Schopenhauer, če smo spet pri njegovem pesimizmu. Schopenhauerja vsi prikazuje kot starega, sivolasega gospoda, mizantropa, ki se je obrnil stran od sveta, se zaprl med svoje štiri stene in pisal svoja filozofska dela. Temu ni tako. Kati Schopenhauer je svoje delo, svet kot voljo in predstava, napisal v svojih poznih 20-ih letih. In če pogledamo edini portret, ki nam je znano takrat in to, kar je on tudi takrat pisal, poveto drugačno zgodbo. To je portret čutnega, čednega, inteligentnega, mladega moža, ki je oblečen po zadnji modi. Mož, ki mu ni bilo tuje večerno druženje s prijatelji, obiski gledališča, obiski, obiski baletnih predstav. Zato je treba tukaj povedati, da pesimizem je zgolj eden izmed segmentov v njegovi filozofiji, ki pa je marsikdaj preveč močno presegel njegovo miselnost, največkrat po krivdi, lahko bi tudi rekli površnega branja ali pa izvzema samo nekaterih, nekaterih točk. Dela, dela. Zdaj, Schopenhauer je mislec nasprotil z nekaterimi, ki je, če gledamo, proizvedel samo eno mojstrovino. Napisal je seveda več knjig, ampak če pogledamo vse njegove knjige od, od četvornem izvoru, za katerega pravi v predgovoru ka svetu kot voljo in predstava, da je to tekst, ki ga nekdo, ki hoče razumeti, svet kot voljo in predstavo, mora prebrati. Tudi na knjige o, o morali, o temelju morale, o svobodi. To so vse knjige, ki se nanašajo na svet kot voljo in predstavo. Svet kot volja in predstava je namerec istavljena iz štirih knjig, osnovna, v kateri avtor zvije v prvi knjigi svojo epistemologijo, na to svojo ontologijo, estetiko in v četrtem delu, kot bi lahko rekli, oziroma bo profesorica še kasneje kaj več povedala, metafiziko človeka oziroma na nek način prizemljeno metafiziko, katero je mišljen sveti dej, ki pa se ne dotika zgolj etike. Schopenhauer ni živel v nekem platonističnem zasvetovju. Vse vidike sebstva je preiskoval, človeškega karakterja, obnašanja, ukvarjal se polnostjo smrtjo, nečimernostjo življenja. To so stvari, ki izhajajo pri njemu iz izkustva. Ne smemo gledati Schopenhauerja kot filozofa, ki izhaja iz ideje, ampak izhaja iz izkustva in iz tega tudi razume človeško življenje in bedo in trpljenje, ki, bi lahko, eh, ki so prisotni v našem svetu. Zdaj, peti del, ki ga Schopenhauer nameni, je pa kritika kantove filozofije. in To je nekako zaključena celota eh, sveta, kot volje in predstava. Seveda, brez dodatnih eh, eh, dodatkov, ki jih je kasneje izdal v leta 1844 in 1859, ki pa obsegajo toliko, da na koncu zmeraj beremo svet kot predstavo kot eno knjigo v dveh delih, kajti dodatki obsegajo toliko, da so za še eno knjigo originala. Kar se je tu Schopenhauerju zgodilo po izdaji sveta kot voljen predstave je nekaj, je za kar nekaj let potisnilo na nek način na obrobje. Schopenhauer je potem, ko je izdal svojo knjigo pri založnikih, preverjal, kako se knjiga prodaja, kakšne so recenzije in kakšne mnenje o knjigi. Žal, se mu je zgodilo to, da v naslednjih sednajstih letih o knjigi ni bilo govora. Schopenhauer je bil seveda razočaran, kaj za filozofa, ki je menil, da je odkril temelne in fundamentalne, oziroma razrešil temeljne in fundamentalne probleme filozofije, kaj naj še naredi, oziroma kaj naj še piše, če je knjiga spregledana. In tako naslednjih 17 let Šopenhauer ni napisal čisto ničesar. Podacki iz tega časa so skopi, e, nič ni napisal, vemo, da je mnogo bral, ampak ni vedel, kaj naj bi čisto točno napisal. Tako se je vrnil v Italijo, živel v Nemčiji, v Švici, na nek način je živel peripatetično življenje e, z in svojimi težavami. Zdaj, kar se je zgodilo 1831. je tista točka, kjer se je morda vse skupaj začelo obračati na vzgor. V Berlinu je izgruhnila kolera, žal je takrat umrl tudi Hegel, Šopenhauer sicer retiranje žalosti ni pokazal, ampak takrat je pobegnil v Frankfurt. V Frankfurtu je še nekaj časa trpel Zdaj ne vemo, če je bila ravno depresija, ampak zdravniki so mu predpisali, naj se je preseli v kakšno drugo mesto in tako se je odselil v Mannheim, kjer pa je zdržal le eh, eno leto in se je kasneje vrnil. Eh, v Frankfurtu pa kasneje je začel ponovno pisati. Eh, v Frankfurtu je bil prikovan in je pisal in objavljal svoje knjige. Izdaja prva je bila. Eh, o volji v naravi, z katero je poskušal z najnovejšimi dognanji takratne takratnega naravoslovja pokazati, da svet kot volja in predstava drži in da pač iz nje lahko izhajamo. Izdal je še eh, o, svobo o svobodi, esej ki, je bil, esej, ki je bil nagrajen in pa o, eh, o osnovna problema etike. To so dela, ki so vsa podpirala njegovo svetlo in predstavo. Zdaj, šo odrasla leta lahko, lahko, pardon, odrasla leta lahko razdelimo na dve deli. Prvo, prvi del je do njegovega 45. leta, ko je neprestano potoval, se izobraževal, sicer zadnjih 17 let ni pisal, ampak je bil neprestano na poti. Po svojem 45. letu pa se je naselil v Frankfurt, kjer je kot prikovan živel, kot zanimivo, na ulici z nazivom Dišene Aufsicht, lep pogled, 16 s svojima dvema pudloma, Atmanom in Bucem. Zdaj, kar je zanimivo pri Schopenhauerju, da takrat naprej živel zelo striktno življenje. Stal je ob sedmih, osmih, pojedel zajtrk, se umil, študiral, vsak dan brez izjeme do svoje 12, do, do 12. ure, do pol dneva. Na to imel pol ure za eh, sproščanje, kjer je igral piščal, nato se je odpravil na posilo, na to ob v knjižnico, kjer je prebiral The Times eh, in zvečer na večerjo. Eh, vse v Englišahov, -oh, kjer se je zvečer tudi zelo rad ustavil in diskutiral, če pa ne, pa je odšel domov in od okrov šel spati pred pre... Vsakič pa je prej prebral nekaj verzov iz upanišati. Iz... Zdaj, Schopenhauer na stara leta je postal zelo znan. In kadar so ljudje hodili v To gostilno, kar so hodili vse konce sveta, da bi ga slišali, so prihajali od blizu in daleka, samo zato, da bi ga videli in slišati govoriti. Kajti, tisti, ki ga je obiskovalec dobil, je bil ta, da je to briljanten mož, ki vlada v mizju in gosti publiko na dojemljiv in zabaven način. To je pri Schopenhauerji filozofiji dokaj pomembno. Kajti, ko beremo njegove knjige, marsikdaj kakšno težjo stvar prikaže s prispodobo. Kar pomeni, da je lažje razumljivo, Schopenhauer ni pisal na način, ki bi bil nerazumljiv, tudi ni bil to verjetno njegov namen. E, tako je rasla tudi njegova slava. E, Zaj ob tem je treba potrebno pripomniti, da obstaja vidik, kjer ponovno njegovega pesimizma ne smemo vzeti v zakup. Ta pesimizem na določenih točkah popolnoma odpade. Schopenhauer vseeno, kljub vsemo, kaj preberemo, nikdar ni prejel popolne krutosti in brezbrižnosti sveta, kakor tudi nepopolne nepoštenosti in pokvarjenosti človeštva. Njegova vera v to, da bo na koncu premagala resnica, je bila neizpodbitna in tudi izžareva iz njegove misli in filozofije, če jo le dovolj poglobljeno prebiramo. In če bi trdili, da je bil on zgolj in samo pesimist, bi takšne trditve bile v bistvu nemogoče. Zdaj, spolnevove slave se je začel Schopenhauerju v zadovoljstvu v Angliji. Tam so napisali en članek, ki se je dotikal njegove filozofije in s katero so spodbijali Hegelovo filozofijo, kar mu je tudi šlo zelo na roko. Ta članek je bil kasneje preveden v Nemščino in takrat se je vse začelo. Recimo 1854. je sosedni Danski Kirkegor svoje dnevnik zapisal. Vsi literarni pogovori, novinari in avtori so se pričeli ukvarjati s Schopenhauerjem. Članki zvezi z njim so pričeli izhajati Franciji, Španiji, Italiji. Tudi Richard Wagner mu je poslal uh, izvod svojega liberuškega prstana v znak spoštovanja. Pričela so se predavanja iz področja njegove filozofije v Bonu, Bresla, jeni. Ljudje so hodili od blizu in daleč, Rusije, Amerike, Dunaja, samo zato, da bi ga srečali. Eden izmed zadnjih doprsnih kipov, ki je bil narejen, je bil narejen od kiparke Elizabeth Ney, ki je bila ena izmed potomk na Napoleonovega maršala in je kasneje naredila tudi podobe enega izmed bratov Grim, Garibaldija in mnogih drugih znanih. Zaj Schopenhauer je v svojem zadnjem delu napisal neke, kar je še kako držalo. Če človek doživi slavo, ki je večini primerov posthumna, se to redko zgodi, preden je star. Tako je bilo tudi pri njemu. Zdaj, potrditev tega so marsikdaj portreti ljudi, ki so postali znani, šele na svoja starejša leta in kot po pravilu so te slike podobe starejših, sivih ljudi, sploh če so to filozofi. Umrl je leta 1860, za posledicami srčne kapi, star je bil 72 let. Seveda, kot se je njemu spodobilo po enem izmed svojih rednih sprehodov, ki so potekali vsak dan, se je zleknil v svoj fotel in mirno zaspal. To bi zdaj sedaj bila ena takšna, ena takšna lo življenja, z katerega se mu določe potem kasneje, ko bo še profesorica povedala, izkristalizirajo nekatere misli, ki so pa, kar se tiče etike, moralem pri njemu zelo, zelo prisopne. Lepo pozdravljeni. Jaz sicer glasno govorim, upam, da me slišite in priznam, da sem prijetna presenečena, ker je publika v takem obsegu Tu navzorčam. Kot rečeno, lepo, presrčno pozdravljeni. naj no, in dovolite, da spregovorim o nekaterih vidikih, ki še vedno Šopenhauerjevo misel izkazujejo kot aktualno, toda ne aktualno v tem novinarskem smislu, ampak v smislu vseležnosti. In to je zelo pomembno, ker, gledajte, filozofija je konec koncev nekaj, kar lahko prijateljuje na daljavo. Vzemimo mi to nemirno 19. stoletje, začetek je še pod vplivom francoske revolucije. Napoleonovih osvajanj, sledijo revolti, revolucije, mnogi prisegajo na napredek s pomočjo revolucije in politizacije. No in pogledajte, ti ljudje so nekako v bližini Hegla, mlado seveda, pa. Tudi pomenijo ime Karl Marx, ki je rojen leta 1818. O svetu je zlo, je beda. Spravimo se nad zlo, nad bedo z revoltom, revolucijo in tu bo napredek. Torej, gledajte, Ljudje kot Schopenhauer, so tak napredek postavili pod vprašaj. To se jim je opiralo. Oni resno študirajo kanta, ki je sokla poštenosti, miroljuben in to so ljudje, ki pravijo ni ta pravega napredka, če on ni etično utemeljen. In še nekaj, ti filozofi, Schopenhauer in njega veliki učitelj Niče opozarjajo na nevarnost pasti politizacije. Namreč, če se vse preveč spolitizira, potem postanemo življenja utrujeni oba Šopenhauerjem svarita Evropo pred obsedenostjo s politizacijo. No in pogledajte, 20. stoletje je bilo strahovito zasvojeno s politiko. Mi danes Šopenhauerju priznavamo, da je videl zgodovini o srce. Spraševal se je, kako izbede siromaštva, ven, kako priti do napredka, tudi po miroljubni poti in zato, pogledajte, je sledil Kantu. Znano je, da so kantovske šole tudi resno študirale Marksa, In to so šole, ki so bile zelo, zelo občutljive, dovzetne za etiko oziroma etizacijo sveta. Napredek ja, to da po miroljubni poti. Slišali smo nekaj malega o tem, kaj so bile razmere v času Šopenharjevega življenja, tako da se ga potem mnogi obtoževali, da je zaklinjalec pesimizma. To ne drži. Za vsem, kar je Schopenhauer ustvaril napisal, Je to misel zaustavljenega ustavljenega pesimizma in ravno Sören Kierkegaard je bil prvi, ki je to pri njem prepoznal. Po letu 1831 je seveda Schopenhauer dobesedno s svojim psičkom zbežal iz Berlina, kjer je bila poplava, in je izbruhnila kolera, zaradi katere je Hegel in mnogi izkrvaveli in omrli. Takrat je bil Schopenhauer nekaj časa Hegelov docent. Mnogi niso razumeli, zakaj Hegel Schopenhauerja tolerira, ker je Schopenhauer zelo, zelo kritiziral Hegla in so besedila, o katerih Hegla odtožuje, ti čuj, tvoja filozofija direktno vodi v komunizem. Nekateri domnevamo, da je to moralo priti celo Marksove roke, ko se sprašujemo, ja pa, kok je zdaj tu most od Hegla do komunizma in Marksa. Schopenhauer je na svojih predavanjih Hegla zmerjal, da je šarlatan in kaliban, to pa je negativni jonak iz Šekspirove drame Vihar, jonak, ki uteleša vse negativno. Tako si je Schopenhauer na svojih predavanjih privoščih Hegla, pri katerem so pa sedeli ministri in mo ploskali. Vidite, drama Vihar opisuje tudi lik Prospera kot nekoga, ki je darešljiv, dober, sočuten in Šopenhauer nekako je sebe primerjal potem z likom Prospera. Schopenhauer odide v Frankfurt takrat s svojim psičkom in ima pa v takratni decentralizirani Nemčiji to smolo, da ne dobi več mesta na univerzi, kar so pa heglovci seveda imeli in so se potem Schopenhauerji omaščevali s tem, da so ga etiketirali s pesimistom, Schopenhauer pa ni imel akademskega prostora, da bi temo oporekal. Tukaj sem za današnjo publiko pripravila nekaj malega, kar ponudim tudi mojim študentom, kaj je to življenska radost. Kaj je to optimizem? Še bolj pa seveda vprašanje, kako to negovati kot vrednoto. Lijte, vrednota, arete, to je spoj med tem, kar vem in kako deluje. Celo nerazvezljiv spoj ali konjunkcija. Skratka, beseda aristokrat pomeni človeka, ki veza vrednote, jih tudi živi in jih udejanja. O tu tudi smer personalizem, ki ustraja, da je človek bitje vrednot. No in tu sta opisane dve vrednote, samota in vedrina. Kako to negovati? To je iz Schopenhauerjevih aforizmov o življenski modrosti, In prezeneti s tem, ko vsakemu mlademu človeku pove, eš tisto v je malo sumljivo, vsi lumpi so družabni. In človek bi se v mladosti, v otroštvu moral naučiti, kaj je to biti sam. To ni isto kot osamljenost, ampak držo, moč, da je vrednota samote. Jaz bi prosila, če si tu, tisti, ki želite, to vzamete, ker imam tukaj tudi še en tekst in sicer, to je pa tekst etika spoštovanja doživljenja Alberta Švajcarja ki je tako resno študiral Schopenhauerja in Ničeja, da je večkrat povedal, za vse, kar ima, se ima zahvaliti njima. Veste, to je eno prijetno večerno branje. Tisti, ki želite, neobvezno, izvolite, ko si. se pa vprašajmo kaj je tisto, kar v dojemanju sveta življenja ločuje Hegla od Schopenhauerja, Schopenhauerja pa spravlja v spor se Heglom. Poglejte, ta nemška filozofija je izrazito racionalistična prisega na načelo razuma. Šopenharjo, gledajte, pa se je to oprlo in na racija razuma prisega na načelo volje. Kako zdaj razumeti to volitivno načelo? Platon je bil zaj božanski. In on lepo po Platonu povzema, ne, da ko dojemamo, je tu v naši duši tisti najvišji nivo, ta logistiko, ne, razum. Potem sledi ta volitivni, kjer je hotenje, volja po ponosu po etiki, to je timotika. Na to je pa tisti najnižji nagonski ali instinktivni del, s katerim ima danes teoretska psihonizo strahovito mnogo opraviti, dobiti, želeti, hoteti, posedovati. Na no in gledajte, v svetovni kulturi So tu prokleto pomembne razlike, kaj ti Samuel Huntington lepo pove, naša zahodna kultura je vse prenesla v to posedovalno. Dobiti, hoteti, imeti, kasirati, celo erotika je temu izpostavljena. Vzhodne kulture so pa strahovito občutljive, glede načela fotenja volje, ponos, etika. Skratka... Schopenhauer in Albert Schweitzer ne povesta več. Mislim, torej sem, ampak hočem in imam voljo, torej sem. Toda, to je nekaj zelo etičnega, kajti ta volja, ki je v meni, to hotenje, moram priznati vsemu v svetu, tudi ptici, tudi kamno. Vidite, ta misel je panteizem in hkrati ateizem. Niga bolj radikalnega, konsekventnega ateizma kot je Schopenhauerjeva misel, zakaj? Poglejte, v naši kulturi sta dva nasprotna nazora. Panteizem starih grkov, da to ponazorim z besedami tega, ki verja temni modri skoteinos. Ta svet, ki je večno bil, je in bo. Ni ga ostvaril noben bog in noben človek. Vite, to je panteizem. In v je vsako življenje enakovredno. Rano tako življenje deževnika, ki pride na pot po dežju, kot življenje ribe, konje in človeka. Naj no pogledajte, kulture v panteizmu zato lepo ponazorijo to življenje kot enakovredno svinga v Egiptu, človek konj v Grči, človek, slon v Indiji, našo ljudsko blago, ljudska modrost, pa očitno je to vpliv staroslovanske mitologije, deklica z ribjim trupom. Vite, tu mi takoj filozofi beremo, aha, tu je na delo panteizem. No in vidite, tukaj, kjer je vse onaravljeno, je etika človekova druga narava. To je onaravljena etika. Človek vse bere z močjo svoje notranjosti, svet bere kot odprto knjigo sveta. Če imate čas, si oglejte kako stran, recimo pri Seneki ali Marko Aurelio, Po do resnice je moja notranjost osko grlo vrata do resnice. Svet berem iz njega samega, to je dobesedno kozmodiceja. In o te kozmodiceji pravi Schopenhauer, človek uživa v bivanju. On strmi občuduje, da je to in pa da ni ni In zato, pogledajte, Schopenhauer razume, da je trajni izvor za nastanek filozofije in znanosti v dejstvo čudenja, strmenja, to To je pa beseda strmenje, ne? Očitno je bila tu neka naša kultura, ki je morala komunicirati s tem razvitim kulturnim grškim svetom, kaj ti strmenje čudenje opozarja na to skratka. Vsak klic nazaj k naravi je za vsako monoteistično organizacijo semljev. Vsak. Kaj ti dovolite? Monoteizem je nasprotje temu. To je teorija stvarjenja. Bog je svet ostvaril, ostvaril ga je izniča, človek je več vredno bitje. In to je zdaj problem glede etike. Da je etika človekova protinarava, etika je onenaravljena, In proti temo sta Nietzsche in Schopenhauer odločno rekla ne in je tu razlog, da smo razvijali represivna zatiralska sredstva takrat, ko smo se sklicevali na etiko. Skratka, ta moment zatiranje narave je značilen za monoteizem in gledajte, Schopenhauer je upozarjal na so krivdo monoteizma zaradi grdega ravnanja z živalmi. Če beremo vpliv tega pri Albertu Švajcarju kako ga je pretreslo grdo ravnanje z živalmi poklavnicak. No in gledajte, mi danes civilizacijsko ugotavljamo, Tako kot avtori v dialektiki razsvetljenstva, da se nam je to dejstvo, da smo zatirali naravo, maščevalo celo koncentracijskem taborišču kot opor ponižene in potlačene narave. Kajti v imeno napredka je bila narava izrinjena, priznana za manj vredno. In kakor smo se obnašali do narave izkoriščevalsko, tako smo se tudi do ženske. Torej, gledajte, danes emancipacijski vzorci morajo načeti vprašanje, kaj je to narava, to da tudi ta, ki je v meni. Ko govorimo o panteizmu, pa je treba upozoriti na to, da Schopenhauer ni bil deserter iz Evrope, On je bral veliko skrivnost upnek hat prevedeno v latinščino in obotovil, da so mišljenske strukture ljudi človeštva zelo podobne ali analogne. Daj si vi predstavljate eh, Angétil Peron, ki je to prevajal, je to prevajal tam na podlagi nekega nemogočega kolaža, V latinščino je pa tako prevedno, da je to izredno delo. In kljub temu, da je Schopenhauer brav te zapise v ponišado latinščini, je to enkratno delo in to delo nam predoči spomenik Taj Mahal kot glasnik neke svetovne kulture. In gledajte, Schopenhauer nam je pomagal izoblikovati pojem svetovna kultura veliki filozofi, svetovni filozofi, kar je njemu zahvaljujoč počel recimo Karl Jaspers. Kot rečeno, naše strukture so analogne, podobne in tukaj velja Schopenhauer res za velikega odkritelja in mu gre ogromna zahvala in kar je pomembno v času globalizacije. S tem, gledajte, pa prihaja tudi do spremembe na področju etike. Se veste, vedno smo jo definirali etika je sistem medčloveških odnosov. Ne, Šopenhauer je med tistimi, ki protestira proti temu, da v laboratorijo eksperimentirajo živalmi. Za pravice živali se je zavzemal. Vsako življenje, vsak kamen ima pravico biti. In zato prosim, zdaj razumite eksplikacijo pomena volja. Volja je volja dobiti, volja do obstoja, volja do življenja, in to ključuje tudi etiko. Vse, kar je, ima tudi etično pravico, da biva, da je. Nič manj državnik kot. Kamen, skratka, od Šopenhoreja naprej prihaja v naš svet nekaj takega kot etika biti, svetovne biti, ne samo etika človeškosti. In danes, gledajte, je to zelo aktualen povdarek. Etiko smo razširili na celotno svetovno bit in seveda ohranjanje te biti in življenja v njej ampak zato je bilo potrebno narediti marsikej. Tekst, ki kroži na okrog, potrjuje tezo, ki smo jo že slišali, Šopenhauer je mislet za pesimizma. Če beremo mi njegov dnevniški zapis, pretrese njegova senzibilnost. Prvi dnevniški zapis opisuje srečanje slepo žensko, ki so jo kot dojenčko v hudi zimi neslih krstov. Dojenček ni imel pokritega obraza in samo v kilometr pa pol dolgi poti od hiše do crkve zmrznele oči. Šopenhauer pravi, kako kruto, Ceno je to bitje moralo plačevati, da je postalo kristijan. Potem recimo opisuje javno obešanje teh nasmrt obsojenih v Franciji in zelo obsoja dohovnike, ki to blagoslovljajo in sodrgo, ki se je prišla nad In klanje ljudi iz življat. Torej, to so opisi, ki nam postavljajo vprašanje, pa kako to človek lahko naredi človeku. Zaostavljati zlo sveto pomeni zaostavljati tudi tisto zlohodobijo, ki je v meni. Zato samo politična sredstva seveda ne zadoščajo. Nadalje pogledajte, on je, kot sem rekla, deklariran ateist. Toda. Gledajte, v času, ko se krega s teologi, ki mu trdijo me, da se brez teologije etike ne da utemeljiti, je tu kant, ki lepo pove, ja, to je etika, ki je nikakršna, če je glas, Teosa. Toda novo kantovci, ki ugotavljajo, da je čas Teodiceje mimo, pa se vendarle sprašujejo, kako ohraniti v krščanstvu nekaj dragocenega njegovo etiko in predlagajo tole. Religija naj se ukine, preide v etiko in tam očinkuje kot druga dejavna, to je etična resnica. Vidite, s tem pridemo do pojma anonimni kristijani, kajti zelo mnogi intelektualci so, zahvaljujo Čopenharju, razvijali to delno recepcijo krščanstva, krščanstvo je etika, to ni prve najvišje, In poslednje najvišje resnice, ampak ta druga dejavna, ki jo jaz izberem, o kateri se jaz odločam v času med mojim življenjem in smrtjo. In zato so mnogi teologi, seveda Šopenhavarja, zelo, zelo spoštovali. Ko je študiral v Panišabe, ne, pa je potem odkril nekaj, kar je mnoge iritiralo in ko sem jaz pri nekaterih študentih filozofije in teologije opazila me, ko so mi prišli pojamrat, kako jih je to pretreslo. Dojsen, ki pa je znal pali Indiščino, je zelo natančno, pa dojsen ne, preštudiral Upanišade, Ja in veste Kaj je ugotovo, da to kar je v Novi zavezi, ne, to je tako podobno, kot da je prepisano iz Upanishad, in sedaj se tu postala vprašanje, kje je Ješua Hamashija do 33. leta hodil, črpal nazore, in to so zelo specialne študije, ki dobesedno kažejo To je v Upanišadih, to je v Matejevem Evangelijo. Skratka, to je neka neverjetna podobnost in gledajte, to počiva na tem, čemor pravimo sočutje. Kajti ta etika, na kateri dela Schopenhauer, je impozantna. Zelo, zelo prepričljiva. Recimo, Karl Jaspers pove kole. Nemci so krivi za to, kar so naredili v drugi svetovni vojni. Očita jim metafizično krivdo, to je pa odsotnost sočutja. Zdaj se bi malo zaostavila, morda bi bilo tudi prav, da še kdo iz publike, kaj reče, spregovori se, veste, na konc ima človek vsake lepotice zadost pa tudi vsakega jonaka, ne. Skratka, če želimo napredek svetovnem globalizacijskem okviru, ne, Vendar le moramo opoštevati to, na kar so nas ti filozofi o 19. stoletju upozorili. Ni pravega napredka, če on ne prinaša seboj nekaj etičnega, če ni etično utemeljeni. Jaz vam težko povem, zakaj levičarstvo, ker sem sama levičar, nekako za etiko ni bilo dovzetno, mi smo verjeli še en jurišna, ne bo svetovna revolucija, ne pa bo vsa nesreča odpravljena. In zato, ker se tu najneskromno povem, v soboto Izide. v sobotni prilogi dela moje pisanje o tem, ker sem generacija 68, moje vidanje če bi vas to zanimalo, preberite, videli boste, Glede, filozofija študi filozofija je nekaj, kar nudi preobrazbene možnosti. In tudi to, da s pomočjo filozofov, kot Schopenhauer najprej opravim z mojo krutostjo, z mojo sebičnostjo. Samo nek preobrat revolucija od zgoraj ne zadošča. Vidite, ta misel, ki jo je posredoval Schopenhauer, je bila zelo miroljubna. V slovenski literaturi in to bi bilo zdaj v tem mojem delu poslednje, pa se je odzval z romanom Abadon Janez Menzinger. To delo, glejte, ni bilo popularno. Aktualizira pa Schopenhauerjevo videnje krščanstva kot ponotranjenega, panteiziranega, takega, kot ga je razumel tudi, recimo, Edward Kodzbek in so ga zaradi tega obtoževali, da je odpadnik retik. Edward Kodzbek je v bunkerju, kočelskem rogu, pogovarja se z drevesi, hkrati sanja o tem, kako bi združil to, da bi bil svetnik in hkrati revolucionar. In tu je nek motiv, ki je tako etično močen, da sem jaz v svoji zadnji knjigi tu s pomočjo avtorice, ki je to slikala, priopčila slovensko orhidejo, kajti je mnogih filozofov, ki so študirali so kako združiti nekaj naravnega, prvobitnega, kot pravi ameriški filozof Richard Rorty. Lepoto divjih orhidej po planinah novega Džersija in solidarnost. Skratka, tista prenova, ki seže v srce človekovo notranjost, je prava in zato končam zato pripravljeno mislijo. Schopenhauer je zelo vplival na ničejo in je ničejo od njega prepisal tezo, kdo je antikrist. Kako krivico smo šele ničejo delali? Antikrist je bitje, ki v svetu razen fizične razveznošti ni zmožno dojeti videti ničesar etičnega. Tak stvor je antikrist. A razumete? Oba spoštujeta krščanstva o tem etičnem vidiku in o obeh je neverjeten. Tomas Mann, Leo Tolstoy in mnogi drugi. Kot rečeno, zaradi tega, ker je bil Hegel overpopular, pa se je Šopenhauerjo dogajala krivica, In jaz sem hvaležna mojim diplomantom, ki so premeni z odliko in diplomirali in magistrirali, vidite ga tukaj, ki so prisluhnili tudi tem mislecem, ki imajo kaj povedati, zato smo nocoj tukaj. Hvala. da še kakšno vprašanje. Ja, ja. ja. Jaz bi zajem, pa moš začel glede prekurave torej etike, ne? In pa zdale pačimati, da nisem razumel, razumal. Pa si moči mislati, pa seveda, ne? Kakšna e, kakšno torej, recimo kakšna Soderharjeva nasledstva, da je pa neki praktični problem, ne? Že da bi torej bilo dobro reko aplikativno etiko, ne? za kot pa kotogre recimo on nekatere, nekaj tele dileme ali zma konflikte za žival, ne, za zma čel. Prej, ponajbolj gledanih, ne. E potem pa šamo pa pre vezano s tem, ne. To pač, da to filozofije reklajo, da je zoma pač da pre da, da je on isto ta pogled tega ateizma, kako to je pogled, da ima vsaka bitja pravico biti, ne, zato se tak samo almen, ma pravico biti. Ne? Uh, morda kot meni zanija. potem njim bodim to problem, kako potem prednoteti, ne, vzima, uh, obsega našega etičnega sistema, torej, uh, ko torej interese defeunika pa človeka, ne, uh, kaj imajo pač enako vrednost, za torej en drživnik, en človek sta enako vredno, ne, ali pač jazim, je torej kvalitumno za kvalitna razlika obšteva, je pač v eno ena, pač ena torej en en človek je isto, ne. Hvala. Najprej. Etika za Schopenhauerja ni maksima, ni dožnost, je drža. Imeti drža pomeni biti etičen. To je tista globoko ponotranjena etika, Ko mi rečemo, človek je načelen, je principijalen, to pomeni, je poštenjak, vsa dejanja padajo po to, da je poštenjak. Razumete, to je drža. To je etos imeti držo. V nadaljevanju pa, pogledajte, Jaz sem vam zato ponudila ta tekst etika spoštovanja doživljenja. To pomeni, da je etika najširša odgovornost za vse, kar je. Za vse, kar je. Če vidiš ti deževnika na poti, podobno kot biolog Konrad Lorenc, zemi palčko, podobno kot pauža in ga dej na travo. Ne pohodi ga. Zvečer politike se nabirajo in insekti, odpri okno in insekti zjutraj odletijo in se ti zahvalijo za tvoje gostoljubje. To je tisto, gledajte, kar je prva neizpodbitna smernica svetovnega etosa, ki pravi spoštuj življenje, ne obijaj. In tukaj, glejte, je Schopenhauer spet doživel aktualnost preko Alberta Švajcerja. Čeprav, pogledajte, to niso filozofi za teater, z njimi se ne da paradirati intelektualizma, ekshibicionizma, ampak nagovarjajo nas o tem, da kar počnemo, počnimo odgovorno, In kakor so mene učili, bodi dober do konca. Tukaj, glejte, bi pa potem še kolegu prosila, ne, da kaj doda spregovori, ker, glejte, ko sem sodelovala s pokojnim vekoslavom Garmičem, bila sva sodelavca pri reviji znamenje, Nas je vedno upozarjal, pa rekel Cvetka, ko govorite o etiki, čim manjkrat omenite besedico etika, da ne bo zlorabljena. Če se ja še obrnem na to vaše vprašanje, ko ste spraševali bistvo na dokaj dotično stvar, zdaj, če bi tukaj hteli razložiti, kako je pri tem pri Šopenhauerju, bi mogoče Šopenhauer moramo vedeti, da nima maksime. Schopenhauerjeva etika ni imperativna etika, kot jo poznamo kot takšno, ki reče ne smeš tega, tega, tega in tega. Ampak, če bi že hteli izvesti eno maksimo, ki bi i oziroma, ki izhaja iz Schopenhauerjeve etike in ko tudi sam sicer zapiše, je to en lep stavek. Ne škoduj nikomor, temveč pomagajo vsem, koliko lahko. To boste našli v njegovem delu o o izvoru uh, uh, morale. Ne in tukaj gre za to, vse tukaj ne gre za to, da boste vi hodli na okrog pa te videli državnika, pa ste rekli: "OK, tu je deževnik, tu je pauž, bom pa deževnika pohodu, pauža pa pustil." Gre za, kot je rekla profesorica, gre za držo. Gre za to, da ti sploh, ko se ti soočiš z lastno notranjostjo, z voljo, ki prebiva v tebi, kot tu bi zašli face the detail, ampak ta objektivirana volja v svetu, ki smo tudi mi da sploh ne pomisliš, da bi kaj takega naredil. Ne, ne škoduj, temveč pomagaj. Zdaj, vsake mravlice ne vidiš na tleh, ne? Mislim, imamo budistične menihe, ki grejo v takšne ekstreme, ampak gre za nek zdrav življenski nazor, za zdravo življensko bivanje, v katerem je maksima, če hočemo, čeprav shopping nima maksime delovanja, se rečemo, ne škoduj, temveč pomagaj, kolikor lahko. In kam so ob Schopenhauer tu so sočutje postavi v ta drugi del. Pomagaj sem koliko lahko. Se pravi, on na nek način reče, podrimo ta zid med teboj in menoj in tvoje, ne samo da jaz vem, da ti trpiš, ampak da skozi to držo, skozi to delovanje postane tvoja bolečina hkrati moja. In s tem se potem ti tudi potem izogneš nekim krivičnim dejanjem. Bo, Jo, ja, ja, uh, je je pač okay, to to sem doznal, ne. Ja. Prav mi pač malo od tak grečem, ker etika sama po sebi moramo im pojavne in nastavno, uh, torej se ukvarja za torej, per, per skript, torej ta, tam, so poveduje dejanja, ne, nekačina ne dejanja, ne. Nesimo paš ravno to pač, se se podobilo, pač da tam obstaja nekaksima, maksima, je ne? čeprav zelo preprosta, zelo sprošča, ne. zelo intuitivno, zelo zelo in zelo prilagodljiva, ne. Ee neka pač je dav tore to je neka maksima, je, uh, neko navodilo, pa ja, da, ne? da še enkrat Ta maksima ni maksima, iz katere etika izhaja, ampak je etika kot človekova notranja narava, ki bi lahko to dodali. Ni pa to maksima. Maksimo ma... Kant Kant ima maksima, e, etični imperativ. Razumemo, ampak zdaj, pa če se pač pogovarjamo že znotraj pač etike, enostavno etika, pa se, definitiv, se pač kako, kako, tudi devet let se mora ukvarjati z vprašanjem, kako je v določenem življenju, kako ravnati v določenem situaciji, da bomo dosegli svoj cilj. Ne? Neka vrednota, za katero se odzivamo. Kako ravnati v določene situacije, ne recimo, če odzivamo tiste klasične filtristične? Ja, e zdaj, tu je tak, ne? ko rečemo, da z etiko hočemo doseči nek cilj, predpostavljamo nek linearno etiko oziroma linearno mišljenje, ki poteka od točke A do točke B, kjer si mi zastavimo cilj in rečemo, če bomo etično delovali, bomo v točki B dosegli, ne vem ličnost veličanja ali karkoli ali dobro bivanje v svetu, recimo lahko do to, ne? S tem da ja torej nikaj je ne je dobro, In torej, kaj hočemo, neki cilj moramo imeti, ne? Zdaj se za nekaj, ne? te tudi se, je se pač nekaj, je je nekaj predmetov, Pa pač za pač, če če nimaš predmet, potem vzima, če, če, če ne vidiš smisla v svojem bivanju, ne pač kako prekrada Boga, bla, v smislu pa mo pretendiranje, ne? Uh -huh. Če tega ni, ne, potem kaj? Z nihilizom je ostalo, ne? Glejte, njega ne zanima kam, od kako, ampak kaj sveta. In če vi berete Schopenhauerja, potem razumete, zakaj so ljudje, ki tesno živijo povezani z naravo, za etiko občutljivi. In potem človek razmišlja, ne, če je nam Evropa namenila vlogo tržno prekopčevalskega naroda z vsemi temi štacunami, in to je štacunarska bodalost, kakšne posledice izhajajo iz tega za etiko mojega malega naroda, ki je bil vedno zelo prizemljen in imel naravi naravi globoke korenine. Vidite, to je drža in tega se moramo zavedati. Ne, bolj, kot, ne? Nekaj ne nekaj vredmot, korej... kolega, glejte, ne prej, ne po, ampak samo v in skozi. Ravno to je tisto, kar nam ta misel prepoveduje. Zdaj pa šestih, ne? Ja. se Mene se sliši, no? Ja, se ne se Se o svojem Te, te, te, te, te stavite, te a da tudi te, te, te etike in notranje grže. ne? Namoče tore prashanj za rado postavljam, kaj so take teme, ki sem pred poslušala ravno tukaj potem posolu, predavanje na temo pomanost in doživanje, se pravi, planetni na samebino mreka in tako naprej potem etična, etično, ne hrave, ko jih posljamo, da se doklikamo v volentilnih predelih, kot tako naprej. Ne? Uh, potem, ko sem pa postavila vprašanje, zakaj uh, pa zdaj isti ljudje, ki imajo takšno držo, doživali, kaj se tam s tem načeloma poslišim, ampak zakaj pa se hkrati zauzemajo se to, da je pa splav vrednota, planica in ne vem, kaj še ne, tukaj In tukaj sedim eno kontradiktornost Jaz sem potem še na eno podatno predavanje tudi šla, kjer je tudi gospod, ki je takrat zadnjo sedel, pa še ena odpalza, uh, doberi o kognitivni tini disonanci, ki dela, ne, kako uh, pač ne prepoznamo, pa tega, kaj sem, ko kako hkrati se zavzemamo za, za humanost, po drugi slag, ko govorimo, pa se pa pojemo zrezi, ne, pa sem jaz potem vprašala tudi, mislim, da je teoretno gliko gozovk najtočno, kaj je, Sam ga vprašala, kako je ravno s tem, s to pravico ali celo vrtnotom do, recimo, tega uma, oboja za človeškega in spočetega življenja. Ne? Ali ni to tudi kognitivna Tako je pač poimenoval, da je doktoratmajer ste gledali, da je bil zelo blizu, da so bile ne neznanje ljudi, te dvojnosti, kot ne rečem. Se so, za ja, tako, pač, jaz bom odgovorila tako, kakor jaz dojemam in najprej tej vaši uvodni eh, opaski levičar, jaz na drugi strani desničar. Dej, Mi smo na področju, ki je nazorsko občutljivo. Vidite, leva pozicija bolj vstraja pri pojmu svobodne, desna pri pojmu resnice. Zdaj, kakšno zvezamo to z etiko? Poglejte, jaz, ki sem levičar, menim, da etika še sploh ni bila udejanjena. Desničari trdijo, da so tu določeni zakoni, postavke že tisočletja in je samo te treba spoštovati in udejanjati. Jaz kot levičar vem, da je človek, da smo bitja, najprej bitja potreb šele na to pravic, a razumete? Izhajam iz tega, recimo, da je v sodomnem svetu etično, da so naše potrebe na področju zdravstva, sociale izobraževanja, socialno-solidarnostne kategorije, ki nikdar ne smejo biti transformirane v ekonomske kategorije. In dokler bom jaz in moja generacija privatizacije, šolstva, izobraževanja zdravstva ne bomo dovolili. Toliko pač o tem, kar sem jaz nakazala, ker sem omenila besedico Levičar. Zdaj drugo uprašanje ki seveda je zelo, zelo kompleksno. Vi ste načeli ne, to problematiko okrog splava. Glejte, jaz sem vedno to zelo odklanjala, bila proti to, da nikdar naj ne bo nobeni ženske v situaciji, ko je primorana kaj takega odvzeta možnost, da to stori za vso medicinsko pomočjo in družbeno, da take ženske ne obsoja to ne moremo reči da je dobro, ne. Zlo bi pa bilo to možnost prepovedati ali razumete celo kriminalizirate. In konec koncev, ne, potem vendarle lahko vsak menstruacijski ciklus razumemo ne v strogem smislu kot greh. Pripravila se je posteljca, podlaga za življenje, pa se to ni zgodilo. Če sem bila dovolj jasna, ampak gledajte, to zahteva človekova osebna stališča. Nikdar, nikdar ne bi podprla kakršnekoli kriminalizacije, ki je bila skozi stoletja. In za tem stojim, tako kot ne bom nikdar podprla eutanazije, medicina je upanje ali pa ni nič, pa tudi, ko se zdravniki pogovarjamo, sem proti. Vite, tukaj gre za držo in to seveda je treba tudi etično argumentirati. E, še eno vprašanje ste vključili, ne? Ali sem deloma? Ja. Ja eh, jaz sem v bistvu bolj eh, občutljena na to, da so tako kategorično postavljam, eh, da je pravica živari, doživljenja, kar se postavljam, eh, popolna, ampak hkrati pa ta čeleški zarodek pa nima te pravice. Ne, v tem smislu to, na ta način, to sem mi pače pač, da ljudi niso, da, da poskušali na tak način pojasniti te eh, zadelema. No. Malo te primerjave ne razumem, ne, malo je ne razumem uh, in mi, ne, ki zagovarjamo svetost življenja, ne izhajamo iz te primerjave, ne, ne te, te primerjave ne razumem. Veste, to je že skoraj obtožba, ne, obsojanje, če za živali se zauzemate, za življenje zarodkov pa ne. Ne bi želela biti na ta način razumljena. Ne razumete. Ja. Ne, slišim. Ne slišiš? Ja. Tako, ja mikrofon. ja. mikrofon, <gledanje> ja. V tem, ljubi, rad pozdravljamo koledica. Zato zadovoljstvo o je bilanskjera je stvari san, kjer filozofije se lahko strinimo, ne strinimo kako postavljali. Ne? Kaj nekoli sem izbral, šel pod da pač ni razumel da? Da jih ni razumel. Zakaj jih ni razumel? Z eno razloga. Če je kultura, v katerem rastu, ne? kaj bo vsem druga in pravo poživljajo to katero, ki bi mora biti bagi, na Indijsko poceninovno in tamo to. No in iz tega zdaj stajajo razledno vprašanje, najbolj v vprašanje. Če govorimo o tem, da je držav tista, ki je pravzaprav razpoznavni znak Podlema je, da mislim, da je pade, če se prav zame pa, kako pola, ko vem, da je to to. Šlo pa tega ne ve, tudi ne more vedeti. Še maj ne videl Jasper. se je bil izjemno priveč v Domečku. Nekdje ne na to, da je bil Nemca, ampak do je bil izjemno Kaj je da je kot narod kriv tako je, da v zgodovini raznih pritiskih, ki so izrazito ali bili religiozno, ali so bili jasisti, ali so bili pa strogi nacionalisti. Ne je eno nevrba nitetja pri temo na drživu, ampak je kljub krvsem odbil izjemno količno. In za mene v res zanima, kako lahko nikdo v opravini držo, ne da bi imel Nekateri kriteriji za to. Škotenburg je po vseh kriterijih, po vseh političnih kriterijih, tipičen primer komisije na svetu. Dela tisto, kot se temu reče, ne, kar je v danem trenutku pohoden, ne glede čemu na je najbolje. Ampakštejejo,štejejo šteje vedno tisto, kar je na Če so pridružijo, kot je rekel, pridruževanje, ki je bilo nekaj eh, kričalo. Ja. Mi mu lahko pomagamo, pa ne, živ. Tam je červo, ko mu lahko pomagamo, ali pa ne. Tam je kamen, ki ga bomo razpili, mu lahko pomagamo, pa ne. Ampak, tisto kar je pa, ali je to zaradi tega, ki je drža, že dobro, ali mora obstajati še. Ko, ko, Ko smo bili v šoku in hamu, je to bila še druga zgodba, druga zgodba, drugačna drugačen svet. Ampak jaz tega nisem nikoli razumel kot drugače, lahko le na podlagi tega oceniš kaj je že na primer. Če je to, da no, se to reče, notranja narava, potem je treba seveda še malo vzeti, stare vrti, pa videti. Da mora, da mora, da mora, da mora. najprej glede očitka Carlo Jaspersu, gledajte, po drugi svetovni vojni je bil med mnogimi nemškimi intelektualci problem mok, ignoranca nezmožnost soočanja z krivdo Nemcev. Vidite, ljudje kot Adorno, Jaspers pa so glasno postavili nemškemu narodu vprašanje glede njegove krivde. Jaspers loči med kriminalno krivdo, politično krivdo, etično krivdo in metafizično krivdo in Nemcem najbolj očita metafizično krivdo, to je ne zmožnost sočutja. Krivda kot vrednota pomeni kaj? Tisti, ki je kriv, krivdo prizna, ker mu je najvišja vrednota svoboda. Skratka, Jaz ne priznam toliko krivde kot krivde, ampak krivdo zaradi svobode, ker želim živeti svobodno. Tukaj je Jaspers zelo, zelo prepričljiv. In Adorno, ki seveda razmišlja v podobni smeri, tudi Jürgen, Habermas so potem se svojimi etičnimi razmisleki vendarle izoblikovali nov kategorični imperativ Auschwitza nikdar več. Tem kontekstu pa ti misleci le povedo kaj je nevrednota. To Če mi za nekimi dejstvi iz preteklosti zganjamo propagando, politiziramo. Prvo pravilo soočenja s preteklosti je, da črtamo vsakršno politično propagando, kar delajo mnogi pri nas. Politična propaganda reaktivira vse tisto, kar se je zgodilo, kar se nikdar ne bi smelo zgoditi. Nikakršen propagandističen odnos. In tu so misleci kot Jaspers in nadorno neverjetno verodostojni v etičnem smislu. No, zdaj pa mojega doktoranta prosim, da še nadaljuje o etiki, ne kot tisti etiki, ki je onaravljena etika. Tu pa seveda mi smo na tlu starih grkov, ker pogledajte, grki nemajo monoteizma pa imajo etiko, pa še kakšno. Torej, kako, s čim jo utemeljujejo. In gledajte, Schopenhauer, on je tak strokovnjak, ko kaj komentira, najprej navede v starogrškem izvirniku, v latinskem prevodu, na to dosti krače v nemščini, Tako verodostojno komentira stare grke. Sam, Sam tako, da bom slišala, ja. Prišla, ja uh, nekaj, to, rekla, Ti oporekaš da... zdaj čemu? povetko kot trotl, fakt, da jaz... Čisto, čisto ja to, ti praviš, jaz pa se prizadeva za svobodočni reka. In ti ste trenutku, obsodi Nemce kot Nemce. Obsodi kolektivno telo in, ne, in je sam sebi potrebno to. Eno največji napak tukaj, kar je na koncu sicer celo priznal samo, ne, je bila točno to, da je Nemce na nek način obtežil z tem, da so kolektivno krivi. Ne, in to, ta metrafizična dimenzija, nima nobene povezavije s tistim schopenhauer sočutjem. Ne? Zakaj? Enostavno zato, tega, ker sočutje je kategorija, ki lahko na metafizični ravni jo preneseš na kolektivno dolovo. In jaz si to posluša. To je tisto, kar mene izjedno muči. Mislim, jaz Jasper se zelo cenim, da ne bova se na roko ne? Nima to, ampak ni prezgrešen, da se ti Njegova pozicija takrat je bila čisto politična pozicija. Od tega, deset let krasne, ne bi več naredil. To se moramo zavedati. A mi so nemci neč manj krivi. Ne? To, samo to sem gotov povedati. Ne? da ne smemo idealizirati stvari, ki so nas za čistim dejstvam tistega kar, pravzaprav, jaz pa sam zagovarjam. Jaz se s tako interpretacijo, recepcijo Jaspersa nikakor ne strinjam. Gre vendarle za človeka, podobno kot adorno, redki so bili, ki so lepo rekli. Na nas, Nemcih, je, da se soočimo s tem, kar se je dogajalo v Tretjem rajhu, On govori o krivdi na štirih različnih nivojih in tisto, kar on izredno izpostavlja, je pa seveda soodgovornost, odgovornost in moram reči, da mi je to vrstna interpretacija tuja ja je ne sprejemam. Tudi v filozofiji imamo pravico imeti. Ja. ...apak zdaj je še drugi delo etikik oblik. ...ne, kako... samo, naj pa bomo pol tukli, ne se tema reče. Zdaj tako, imaš metafizično organizirajo. In potem imaš vse oblike korpabilnosti, ki grejo do te čisto kazenske oblike. Ne? Za kazenske obliko so poskrbeli bolj ali pa uspešno, sodni proces. Za metafizično, ne, je pa jasnost, usta, ostavil, enostavno v, v, v glavi, bi rekli, čip je ostavil da so krivi zaradi tega, ker so nekateri med njimi bili krivi. In to je nasprotno... Ne, tiste, jaz se s tem ne strinjam. Proces denacifikacije ki je v Nemčiji potekal, je bil zelo kompleksen. Žal ni potekal v Avstriji, uprostite tudi ne vzhodni Nemčiji, in v Avstriji so mnogi profesori obremenjeni z nacistično preteklostjo mirne duše predavali, ko to niso mogli v nekdanji zahodni Nemčije. Ta teza očipo, ki ne bi ga Jasper zgradil, To ni nekaj, kar bi izhajalo iz Jaspersove misli. Za vso pravico pa je postavil Nemcem vprašanje o soodgovornosti za to, kar se je dogajalo o tretjem rajhu. Tisto, kar je temelna razlika in kje je Jasperš na riba napaku in je tudi na koncu sam pisal, je bil to, da je Nemcem kolektivo pripisal nekaj Kar se je ukvarjalo s čutom, da lahko rečeš, tega, kar je neki grede, da rečejo, da je bilo življeno na drugo. Nimaš pojti, ampak na vsak način, da tega znaš, pišeš zelo dobro o tem, in tudi zato, tega vsi cenimo, spoštujemo. Ne. Ampak jaz, ker se človek, nauči samo korak preveč. Ne, ni ga naredil. naredil Če je zadnje vprašanje za vse, kako se sem gledal. Ali je je bilo vse? Ne, govorili ste vsi. Ne mesar, vsi. Ja, je bilo da mesarja iščemo kot višnjo sozel za, za, za ubijte živali. Ne, vsi. To je sprav. nekaj zanima pri spavanju. Ali ste pripravljeni eh, kriminalizirati spravo? v primeru, če bi se porazilila uh, optimovno spošteno Danes uh, imamo DNA analizo. vsaj dva sta enako kriva za splav, ja, verjetno še kdo, tudi če bi se ta uh, uh, krivda enakomerno spoljepila, da ni uh, nekdo, ki je že v spraveni vstav položaj še enkrat pokojen, ne smeši, ja, ali bi potem sprejeli kriminalizacijo splav. Z filozofske kakre pravi je filozofija. Na pranično vprašanje, če bi se pri slavu obotovilo Četovsko in se je ta dva človeka enako kaznovala? Jaz nisem za kriminalizacijo. Jaz sem moja stališče že povedala, da ne bi nikdar, nikdar pristala na to, da bi se to ekstremno možnost, ki se jo morajo ženske posloževati, odpravili in kriminalizirali. Nikdar. Postaja pa stvar posebne presoje, osebne odločitve. In to ni enostavno, to ni lahko. To je tisti, ki podločijo, da imamo upravljeno ali pa držo. Da smo se pogovarjali. Sočutje. Bomo zaključili, ker smo že skoraj do dve uri tukaj in bo m, zadeva bila čisto dovolj dolga. Za kakršnekoli individualne pogovore so mogoče zdaj za tem mogoče čas bolj namenjen kot pa da uh, zdaj nekateri tudi odhajajo. Tako da hvala senki ste prišli. Če ima kdo še kako vprašanje, lahko stopi zdaj sem. A, hvala.